Анголон, Сержголон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 47. Адвоката вони знайшли біля палацу правосуддя у Кабачку, що належав зятю та дочці Ката. Перука у з'їхала на бік, та й увесь вид адвоката говорив про те, що він дуже нервує. «Ви бачили, як вони вивели мене, скориставшись відсутністю суддів? Запевняю вас, якби я залишився там...» я б змусив цю божевільну виплюнути шматок мила, який вона засунула собі до рота. Ну, нічого. Останні два свідка вихопили через край, і я скористаюся цим у своїй захисній промові. Ох, якби отець Кірше так не запізнювався, я був би спокійний. Давайте сядемо за той столик біля вогню, пані. Я замовив у юного ката яйця і ковбасу. Палачка, красуне моя, сподіваюся, ти не подаси нам на обід голову страченого. Ні, добродію, мило посміхаючись, відповіла молода жінка. Вона йде тільки на суп для бідняків. Анжеліка, спершись ліктями на столик, закрила обличчя руками. Дегре розгублено поглядав на неї, думаючи, що вона плаче. Але раптом побачив, що її трясе нервовий сміх. Ох, ця Карменсіта, пробурмотіла вона з блискучими від сліз очима. «Та й ще комедіантка! Я ніколи не бачила нічого смішніше. Ви впевнені, що вона вдавала? Хіба зрозумієш цих жінок?» – пробурчав адвокат. За сусіднім столиком якийсь літній клерк пояснював своїм колегам. «Якщо черниця ламала комедію, то в неї це спритно вийшло. У юності я був присутній на процесі у справі абата Грандена, якого спалили через те, що він зачарував черниць Луденського монастиря». Там відбувалося точнісінько те саме. У залі не вистачало плащів, щоб прикрити всіх красунь, які роздягалися. Варто їм побачити грандена. Люди ахнути не встигали. Загалом те, що ви сьогодні спостерігали, нісенітниця. синітниця. На суді в луденій деякі черниці голими лягали на підлогу. І клерк схилився ближче до співрозмовників, щоб пошепки довести їм непристойні подробиці. Анжеліка потроху приходила до тями. «Вибачте мені цей сміх, я вже просто не володію собою. Смійтеся, бідолахо, смійтеся!» – похмуро промовив Дегре. «Поплакати завжди встигнете. Ох, якби отець Кірше був тут! І що за чортівня могла з ним статися?» Почувши крики торговця Чорнилом, який бродив по двору з барилом на ремоні через плече і пучком гусячого пір'я в руці, адвокат велів покликати його – потім примостився на краєчку столу, швидко подряпав записку і попросив якогось клерка одразу віднести її начальнику поліції пану Добре. Добре, друг мого батька, я написав, що ми готові заплатити, скільки потрібно, але нехай тільки він підніме на ноги всіх своїх людей і доставить до мене до суду ця кірше, якщо не з доброї волі, то силою. А ви не посилали за ним у тампль? Я вже двічі ганяв туди із запискою хлопчисько Кордо. Він повернувся ні з чим. А єзуїти, у яких питав хлопчисько про отця кірше, запевняють, що ще вранці він пішов до палацу правосуддя. Ви чогось побоюєтеся? – спитала стривожена Анжеліка. Та так, нічого. Просто я вважав би за краще, щоб він уже був тут. Загалі-то сам собою процес отримання золота з руди повинен переконати суддів, і якими б тупоумними вони не були, їм доведеться повірити своїм очам. Але просто переконати їх мало. Треба, щоб вони завагалися. Тільки отець кірше достатньо авторитетний, щоб вони погодилися знехтувати думкою тих, кому вважає за краще вірити король. А зараз пішли. Зараз почнеться вечірнє засідання. І ви ризикуєте опинитися перед зачиненими дверима. Вечірнє засідання розпочалося із заяви голови масно. Він сказав, що після допиту кількох свідків звинувачення судді отримали досить чітке уявлення як про різні аспекти цього складного процесу, так і про своєрідний характер підсудного, а тому тепер буде вислухано свідків захисту. Дегре подав знак одному зі стражників і до зали впустили розбитого паризького хлопчика. Хлопчик сказав, що його звуть Робер Давен, він підмайстер слюсаря метра Дарона з майстерні мідний ключ що знаходиться на Скоб'яній вулиці. Твердим голосом покликавши до свідків святого Елуа, покровителя, цеху слюсарів, Робер дав клятву говорити лише правду. Потім він підійшов до голови масно і передав йому якусь маленьку річ, яку той оглянув з подивом та настороженістю. «Що це таке?» «Це голка із пружинкою, пане суддя», – безцінні збентеження відповів хлопчик. У мене спритні руки. Ось господарі доручив мені виготовити таку голку, яку замовив йому один чернець. Що це все означає? спитав масно, повернувшись до дегре. Пане голову, у звинуваченні йшлося про реакції мого клієнта під час процедури вигнання біса, який, нібито був проведений у Бастилії стараннями Конана Беше. З поваги до церкви я відмовляюся поставити поруч із його ім'ям слово чернець. Конан Беше заявив, що підсудний реагував на випробування диявольської скверни таким чином, що не залишається жодних сумнівів щодо його зв'язку з сатаною. При дотику до кожної з вразливих точок, зазначених у Требнику, підсудний випускав такі несамовиті крики, що тремтіли навіть тюремні наглядачі. Так ось я хочу звернути вашу увагу на те, що штифт, яким користувалися під час процедури, був такий самий, як той, що ви тримаєте зараз у руках. Панове, це так зване вигнання біса, на підставі якого суд може винести вирок, було проведене за допомогою фальшивого штифта. Цей штифт виглядав на перший погляд цілком нешкідливо, але в ньому була прихована довга голка з пружиною, яка при легкому натисканні нігтем зіскакувала і голка вструмилася в тіло. Я ручаюся, що не знайдеться людини, яка настільки володіє собою, щоб він витримав це випробування. Жодного разу не видавши шаленого крику. Панове судові засідателі, може хтось із вас знайде в собі мужність піти на цю витончену тортуру, якої піддали мого підзахисного, та, посилаючись на результат якої його звинувачують у одержимості, Фалоде Сансе зблідли, з напруженим обличчям підвівся і простяг руку, але масно нетерпляче втрутився. Досить вистав це той самий штифт, яким користувалися для вигнання біса. Точна його копія, а оригінал був віднесений цим же підмайстром тижнів зо три тому в Бастилію і вручений Баше. Підмайстер може це підтвердити. У цей момент хлопчисько з пустощі натиснув на пружинку, і голка вискочила під носом масно. Той перелякано відсахнувся. Як голова суду, я відвожу цього свідка, який залучений надто пізно і навіть не вважається у першому списку секретаря суду. До того ж він дитина. І його свідчення потребують підтвердження. І наостанок, свідчення ці корисливі. Скільки тобі заплатили, щоби ти прийшов сюди? Поки що нічого, пане суддя. Але мені обіцяли 20 ліврів, удвічі більше за те, що я вже отримав від чинця. Маснов сказ повернувся до адвоката. Попереджаю вас, якщо ви наполягаєте на занесенні до протоколу цього свідчення, я буду змушений відмовитися від допиту інших свідків захисту. Дегре на знак покірності схилив голову, а хлопчисько, наче за ним гнався чорт, кинувся до дверей, які вели до канцелярії і зник. «Введіть решту свідків!» – сухо наказав голова. Почувся якийсь гуркіт, наче перетягували меблі. Слідом за двома судовими приставами до зали увійшла дивна процесія. Попереду кілька обірваних вантажників із центрального ринку, обливаючись потом, тягли величезні ящики незвичайної форми, з яких тирчали залізні труби, ковальські хутра та ще якісь незрозумілі предмети. За ними два сажотруси тягли кошики з деревним вугіллям і несли глиняні горщики з незрозумілими наклейками. Потім з'явилися двоє стражників, а за ними потворний гном, якого, здавалося, підштовхував остогидлий чорношкірий гігант Куасіба. Мавор був оголений до пояса з розписаною білою глиною грудьми. Анжеліка згадала, що у Тулузі він так само прикрашав себе у дні свят. Його поява, як втім і поява всього цього разючого кортежу, викликала в залі вигуки здивування та жаху. Натомість Анжеліка зітхнула з полегшенням. Сльози радості набігли їй на очі. «О, які вони молодці!» – подумала вона, дивлячись на Фріца Хауера та Куасіба. Адже вони знають, чим ризикують, йдучи на допомогу своєму господареві. Вантажники, поклавши свою ношу, пішли. Залишилися тільки старий саксонець та мавр. Вони розпакували і встановили переносну кузню, ножні хутра, а також два тиглі та велику купіль із кісткової золи. Потім Гауер розв'язав два мішки. З одного він з великими труднощами витяг важку чорну брилу, що нагадувала шлак, з іншого брусок металу, на вигляд схожий на свинець. У цей момент почувся голос Дегре. Відповідно до одностайного бажання, вираженого судом, побачити і почути все, що стосується обвинувачення у Чаклунському виготовленні золота, мною викликані свідки і, висловлюючись юридичною мовою, співучасники виробничого процесу, що нібито актом чорної магії. Прошу зазначити, що вони прийшли сюди добровільно – вони прийшли допомогти своєму колишньому господареві, а зовсім не тому, що їхні імена тортурами вирвали у мого підзахисного графа Депейрака. Тепер же, пане голово, прошу вас дозволити підсудному разом з його постійними помічниками продемонструвати вам дослід, названий у обвинувальному акті чорною магією, а за словами мого підзахисного, який є лише вилученням золота, що невидимо міститься в деяких гірських породах, і виявленого за допомогою науки. Метер Галеман прошепотів своєму сусідові. Ці пани розриваються між цікавістю, бажанням пізнати насолоду забороненого плоду та суворими інструкціями, отриманими з гори. Якби вони були розумнішими, вони мали б опиратися демонстрації досвіду, щоб вона не переконала їх. Анжеліка здригнулася, злякавшись, що демонстрація єдиного наочного доказу невинності її чоловіка може бути заборонена в останній момент. Проте цікавість, а скоріше почуття справедливості здобуло гору. Масно запропонував Жофрею де Пейраку керувати демонстрацією досліду та відповідати на всі необхідні запитання. Але до цього графе, чи можете ви присягнути, що всі ці ваші досліди з гримучим золотом не піддають ні найменшій, Небезпеці ні сам палац правосуддя, ні людей, які в ньому перебувають. Анжеліка, чий іронічний розум ніколи не дрімав і зараз зазначила про себе, що ці непогрішні судді так бояться тих таємничих дослідів, які зараз готуються до демонстрації, що навіть повернули Жофрею титул, якого вони його позбавили без суду та слідства. Жофрей Депейрак запевнив суд, що жодної загрози немає. Суддя Бур'є зажадав знову викликати до зали отця Беше, що присутність чинця під час так званого досвіду виключала всяке шахрайство з боку підсудного. Масно важливо кивнув своєю перукою, і Анжеліка не змогла втримати нервового тремтіння, що щоразу охоплювало її, побачивши ченця, який так самовіддано грав свою роль у цьому процесі, але, мабуть, винайшов іголку для тортур, і, можливо, навіть підлаштував комедію з Карменситою. Чи не була ця жахлива цілеспрямованість у його діях просто бажанням виправдати ганебний провал своїх пошуків у алхімії? Чи він маніяк якого, як у багатьох божевільних, іноді з'являються проблиски свідомості? А загалом, яка різниця? Він чернець Беше, цим все сказано. Беше втілював собою все те, проти чого боровся Жофрей де Пирак. Усюду бруднукала мутину століття, що, наче безкрайній океан, розлилася колись по всій Європі і тепер, відступаючи, залишала в розселинах Нового століття безплідну стоячу воду, софістики та схоластики. Сховавши руки в широкі рукави своєї сутани, Беше стояв, витягнувши шию і, не блимаючи, стежив за тим, як саксонець і коасіба, висунувши на середину ковальський горн, і обмазавши вогнетривкою глиною стики труб, заходилися роздмухувати вогонь. За спиною Анжеліки священний казав комусь із своїх побратимів. Звичайно, таке скупчення монстрів у вигляді людському, особливо цей мавр, розмальований немов для якоїсь чаклунської церемонії, внесе ще більше сум'яття в душі тих, хто сумнівається. Але, на щастя, Всевишній завжди зможе розпізнати, хто йому відданий. Я чув, що друга процедура вигнання біса проведена таємно, але за всіма правилами та за розпорядженням паризької єпархії показала, що на цього дворянина звели брехні, і швидше за все він покараний лише за недостатнє благочестя. Ці слова пролили бальзам на серце Анжеліки, що зболіло, і в той же час посилили її тривогу. Звичайно, священник правий. Треба ж було так статися, що у цього добряка Фріца Хауера на спині горб, і обличчя відливає синім кольором, а Коасіба виглядає так жахливо. Картина здалася ще похмурішою, коли же Фрейде Пейрак, гордо несучи своє змучене катуванням тіло, кульгаючи попрямував до розпеченої печі. Підсудний попросив одного із судових приставів підняти чорну пористу брилу, схожу на шлак, і показати її спочатку голові, а потім усім суддям. Інший пристав підносив кожному з них сильне збільшуване скло, щоб вони могли як слід розглянути її. «Панове, це штейн розплавленого золотомісного піриту, здобутого на моїх копальнях у Сальсіні», – пояснив Депейрак. Беше підтвердив. «Правильно, це та сама чорна речовина, яку я розмолов і промив, але золота в ній не виявив». «Ну що ж, отче мій», – сказав підсудний із шанобливістю, яка викликала захоплення у Анжеліки – Зараз ви ще раз покажете нам своє вміння вимивати золото. Куасіба, подай ступку. Монак засукав широкі рукави сутани і завзято почав дробити й розтирати шматок чорного штейна, який досить швидко перетворився на порошок. Пане Голово, будьте такі люб'язні, накажіть принести великий чан води та олов'яний тазик, добре очищений піском. В очікуванні, поки два швейцарські гвардійці принесуть все необхідне, підсудний через приставів передав суддям злиток металу. Це свинець, з якого виготовляються кулі та водопровідні труби. Свинець, як його називають спеціалісти, бідний, тому що він практично не містить ні золота, ні срібла. Але як ми можемо це перевірити? – резонно зауважив протестант Дельма. Я можу довести це за допомогою купелювання. Саксонець Фріцхауер подав своєму колишньому панові велику сильну свічку і два білі кубики розміром у 3-4 дюйми. Жофрей Депейрак складеним ножем вирізав поглиблення в одному з кубиків. Що це за біла речовина? Порцелянова глина? спитав масно, це купіль із кісткової золи, тієї самої, яка справила на вас таке враження на початку засідання. І насправді, як ви зараз побачите. Ця біла речовина служить лише для поглинання свинцю, який ми розплавимо сальною свічкою. Запалили свічку, і Фріц Хауар передав графові трубочку, зігнуту під прямим кутом, у яку той став дмухати, спрямовуючи полум'я свічки на шматочок свинцю, покладений у поглиблення кубика з кісткової золи. Вигнутий язик полум'я почав лизати свинець, який почав плавитися, виділяючи при цьому синюватий дим. Конан Беше повчально підняв пальця. «Авторитетні вчені називають це видуванням філософського каменю», – скрипучим голосом пояснив він. Граф на мить відірвався від трубки. Послухати цього дурня, то всі печі перетворяться на дихання самого сатани. На обличчі чинця з'явився мученицький вираз, і голова закликав підсудного до порядку. Жофрей де Пейрак знову почав дмухати в трубку. У густій вечірній темряві залу було видно, як розплавлений почервонілий свинець завирував, потім заспокоївся і, нарешті, потемнів, а підсудний перестав дмухати у трубку. Та ось хмарка ядкого диму розвіялася, і всі побачили, що свинець зник. Фокус, який ще нічого не доводить, зауважив масно. Він доводить тільки те, що кісткова зола вібрала в себе або, якщо віддаєте перевагу, випила весь окислений бідний свинець. А це означає, що цей свинець не містить цінних металів, у чому я й хотів вас переконати цим досвідом, який саксонці називають неодруженим досвідом. Тепер же я попрошу отця Беше закінчити промивання чорного порошку, в якому, як я стверджую, є золото, і ми займемося його виділенням. Швейцарці принесли чани з водою та олов'яний тазик. Круговими рухами, збовтавши в тазику потовчений порошок і швидко зливши воду, чернець із тріумфуючим виглядом показав суттям невеликий осад важкої породи, що залишився на дні. «Ось про що я говорив, – сказав він, – жодного золота, навіть натяку на нього немає. Воно може виникнути лише за допомогою магії. Золото не видиме, повторив Жофрей. Мої помічники витягнуть його з цього осаду, користуючись тільки свинцем та вогнем». Я не братиму участі в операції, таким чином ви переконаєтеся, що я нічого не додаю до тих дій, не кажу жодних кабалістичних формул, що це, можна сказати, кустарний спосіб видобутку, і продемонструють його робітники, такі ж чеклуни, як будь-який коваль чи котельник». Метр Галеман прошепотів. Він говорить надто просто і надто добре. Зараз вони звинуватять його в тому, що він намагається зачарувати суд та всю публіку, Куасіба і Фрідс Хаувер до справи. Беше, явно стривожений, але гордий своєю місією і свідомістю того, що він відіграє все більш значну роль у процесі, на якому, за його глибоким переконанням, він по-своєму захищає церкву, не втручаючись спостерігав, як засипали дерев'яне вугілля. Саксонець узяв величезний глиняний тигель, поклав у нього свинець, Розтертий на порошок чорний штейн, і все це засипав якоюсь білою сіллю, зважаючи на все бурою. Зверху поклав шматок деревного вугілля, яку осіба почав ногою розмухувати хутра. Анжеліка захоплювалася смиренністю, з якою її чоловік, який до цього поводився так гордо розігрував цю комедію. Він намагався триматися подалі від печі, біля лави підсудних. Але відблиски полум'я освітлювали його худе, змарніле, майже приховане пишною шевелюрою обличчя. У всій цій сцені було щось зловісне та обтяжливе. У жаркому полум'ї печі вміст тигля розплавився, повітря наповнилося димом, їдким запахом сірки. Ті, хто сидів у перших рядах, почали кашляти й чхати. Часом судів зовсім завалювало хмарою темного диму. Анжеліка навіть подумала що, мабуть, судді якоюсь мірою заслуговують на повагу за те, що погодилися на це якщо не Чаклунський, то принаймні вельми неприємний дослід. Суддя Бур'є підвівся і попросив дозволу підійти ближче. Масно дозволив. Але Бур'є, який мав славу майстра фальсифікацій, якому король, як сказав адвокат, обіцяв три аббатства, якщо підсудному буде винесено суворий вирок, Залишився стояти між пічю, повернувшись до неї спиною та підсудним, з якого не зводив очей. Часом клуби диму відхилялися у бік бур'є, викликаючи в нього напади кашлю, але він все ж таки завзято продовжував залишатися на своєму незручному та небезпечному посту, ні на хвилину не відводячи погляду від графа. Суддя Фалоде санце здавалося, почував себе на розпеченому вугіллі, він не дивився в обличчя колегам. І неспокійно сидів у своєму кріслі, оббитому червоним оксамитом Бідолаха Гастон, подумала Анжеліка і забула про нього Піч, в яку один із швейцарців постійно підкладав вугілля, розжарила тигель до червона Потім майже добіла Стоп, крикнув Фріцхауер Весь у поту, вкритий сажею та попелом Він усе більше нагадував якогось виплатка пекла він підійшов до одного з мішків, дістав із нього великі гнуті кліщі і виняв з вогню важкий тигель. Відкинувшись усім тілом назад і твердо стоячи на своїх кривих ногах, він підняв його, здавалося, без жодних зусиль. Куасіба підставив виливницю, і в неї потік, блискучий як срібло, оповитий білим димом струмінь. Грав Депирак, наче прокинувшись втомленим голосом, пояснив. Отже, зроблена плавка переділеного свинцю, який поглинув із золотовмісного штейну цінні метали. Тепер ми розіб'ємо виливницю і негайно зробимо купелювання цього свинцю в купелі з кісткової золи, вміщеної у глибині печі. Фріцхауер показав цю купіль – велику білу плиту з поглибленням посередині. Потім засунув її в пекту і почав вибивати зливок з виливниці, поклавши її на ковадло. І величезна будівля суду дещо кілька хвилин оголошувалася гучним стукотом молота. Нарешті злиток обережно поклали у поглиблення купелі та знову розмухали вогонь. Коли купель і свинець розжарилися до червоного, Фріцгауер дав знак зупинити міхи, і Коасіба вигріб із печі залишки даремного вугілля. У печі тепер була тільки червона купіль, в якій вирував розплавлений свинець, стаючи все світлішим. Озброївшись маленьким ручним хутром, направив струмінь повітря на киплячий свинець. Холодне повітря не тільки не вгамувало жар, але ще більше підсилило його, і свинець став сліпучо-світлим. «Ось воно чеклунство!» – крикнув Баше. «Вугілля немає, а з пекельного вогню народжується філософський камінь. Дивіться, з'являються три кольори». Мавор і саксонець продовжували по черзі подавати повітря на розплавлений метал який, наче блукаючий вогонь, судорожно здригався, мерехтів, завихрювався, у центрі маси сформувалося вогняне яйце. Потім Куасіба відклав міхи, і яйце встало з тіймя. Закрутилося дзигою, потім почало блякнути, і поступово зовсім потемніло. Але раптом воно знову яскраво засвітилося, побіліло, підстрибнуло, вискочило з поглиблення купелі, глухо стукнувшись об підлогу, і покотилося до ніг графа. «Яйце сатани прагне свого творця! – закричав Беше. – Це блискавка з громом, це гримуче золото, нині буде вибух!» Публіка заволала. У напівтемряві, що раптом настала в залі, чути було, як масно вимагав свічок. Не звертаючи уваги на страшний шум, чернець Беше продовжував кричати про філософське яйце «та будинок премудрого курчати». Доти, доки який жартівник-клерк не вліз на лаву і не прокричав дзвінким голосом кукаріку. «Боже мій, вони нічого не розуміють!» – подумала Анжеліка, ламаючи руки. Нарешті в різних кінцях зали з'явилися стражники, несучи потрібні канделябри, і шум потроху вщух. Граф, який за цей час не ворухнувся, торкнув ціпком металеве яйце. «Куасіба, підніми злиток і передай його пану голові!» Миттю мавор підскочив до металевого яйця, взяв його своєю чорною рукою, чому воно здалося особливо блискучим, і підніс масно. Це золото, задихаючись промовив суддя Бур'є, продовжуючи стояти як статуя. Він хотів схопити його, але ледь торкнувшись, закричав не своїм голосом і відсмикнув опалену руку. «Пекельний вогонь!» «Чому ж графе, – спитав масно, намагаючись говорити твердим голосом, – це розпечене золото не опалює вашого чорного слугу? Всім відомо, що маври, як і овернські вугільники, можуть тримати в руці вугілля, що горить. Беше, хоча його ніхто не просив про це, витріщивши очі, вилив на злощасний метал пляшечку святої води. Панове судді, ви всі бачили, як, незважаючи на вигнання біса за ритуалом, було створено диявольське золото. «Судіть самі, наскільки могутнє чаклунство. Ви думаєте, це справжнє золото?» – спитав Масно. Монах скорчив гримасу, дістав із своєї бездонної кишені ще один флакончик і обережно виняв із нього пробку. «Це азотна кислота. Вона роз'їдає не лише латунь та бронзу, а й сплав золота зі сріблом. Однак я наперед можу з упевненістю сказати, що це пурум аурум – чисте золото». Ні, це золото здобуте зараз на наших очах із руди, не зовсім чисте, втрутився граф. Інакше до кінця копелювання не відбулося б спалаху, який разом із різкою зміною стану викликав інше явище, що змушено злиток підскочити. Берцеліус перший серед учених описав цей дивний ефект, почувся похмурий голос судді бур'є. А цей Берцеліус чи є хоч би католиком? «О, звичайно!» – незворушно відповідав Депейрак. «Адже він був шведом і жив добру сотню років тому!» Бур'є саркастично розсміявся. «Суд вирішить, яку цінність є для нього свідченням, таким віддаленим від нас часом. Потім відбулася невелика затримка. Судді, схилившись один до одного, радилися, чи варто продовжувати засідання, чи відкласти його до завтра. Час був пізній, публіка втомилася». Однак усі були збуджені і ніхто не хотів іти. Анжеліка не відчувала жодної втоми. Думки її мчали, якби поза нею самою. В глибині її свідомості зародився тривожний сумнів, вона стежила за гарячковою плутаниною думок не в змозі підкорити її собі. Не може бути, щоб демонстрація досвіду отримання золота з руди могла бути витлумачена на шкоду підсудному. До того ж, хіба витівки баше не обурили суддів? Масно може скільки завгодно твердити, ніби він упереджений. Все одно видно, що він доброзичливо налаштований до свого земляка Тулустя, але з іншого боку, хіба суд не складається з грубих і черствих сіверян, а серед публіки лише зухвалий метр Галеман наважився висловити своє не надто схвальне ставлення до волі короля. Та ще монахиня, яка супроводжувала Анжеліку, явно готова допомогти їй, але її співчуття – це лише шматок льоду, який прикладають до палаючого чола хворого. Ох, якби суд відбувся в Тулузі. І ще цей адвокат, теж дитя Парижу, без імені, та ще й жебрак, коли йому нарешті дадуть слово, раптом він злякається. Чому він мовчить? Іде отець кірше. Анжеліка марно намагалася відчукати серед тих, хто сидів у першому ряду, хитрувати селянське обличчя великого заклинача Франції. неначе наче пекельне кільце, Анжеліку стискав шепіт, що бередить душу. Кажуть, бур'ї обіцяли три єпархії, якщо він доб'ється засучення цієї людини, а вина пайрака лише у тому, що він випередив своє століття. Ось побачите, вони його засудять. Масно відкашлявся. «Панове, засідання триває», – оголосив він. «Підсудний, чи хочете ви щось додати до того, що ми бачили та чули?» Великий лангедокський кульгавий випростався, спираючись на свої палиці, і публіку охопив трепет, коли по залі рознісся його голос, гучний, звучний, якийсь напрочуд щирий. «Клянусь перед Богом, клянуся священним для мене життям моєї дружини та моєї дитини, що я не знайомив ні з дияволом, ні з чаклуном, що я ніколи за допомогою сатани не створював ні золота, ні живих істот, і ніколи не намагався завдати зла своєму ближньому, напускаючи на нього чари чи псування. Вперше за весь час цього нескінченного засідання Анжеліка відчула, що ці слова викликали в публіки симпатію до Жофрея. У самій гущавині натовпу пролунав чистий юнацький голос. «Ми тобі віримо!» Суддя Бур'є схопився, вражаючи широкими рукавами. «Стережіться! «Ось дія його чарів, про які, до речі, ми ще не все сказали. Не забувайте, він золотий голос королівства, той найнебезпечніший голос, який спокушав жінок». Той самий юнак прокричав. «Хай він заспіває! Хай заспіває!» Цього разу гаряча південна кров масно далася в знаки, і він застукав кулаком по столу. «Тихо! Я накажу очистити залу. Варта, виведіть порушників. Пане Бур'є, займіть своє місце!» і що більше не було жодних вигуків. Досить. Адвокат Дегре, де ви? Я тут, пане Голово, відповів Дегре. Масно перевів дух і постарався взяти себе до рук. Він продовжував уже спокійнішим тоном. Панове, королівське правосуддя має бути гарантовано від будь-яких випадків. Саме тому, хоча процес ведеться при зачинених дверях, король наш у своїй великодушності надав підсудному право захищатись усіма способами. Саме тому я вважав за можливе дозволити підсудному провести свій дослід, хоч би яким небезпечним він був, щоб пролити світло на магічні прийоми, якими, як стверджує звинувачення, він нібито володіє. І нарешті його величність виявив найвище милосердя, дозволивши підсудному взяти захисника, якому я й надаю зараз слово».